Ни так ни, ни так ни, ни так ни, ни так ни, не так ни, ни так ни, так ни, ни так ни, ни так ни, ни так ни, ни так ни, ни так не ни так ни, ни так ни, ни так ни. Природах речей запихаєш термометр, куди очі не бачать. Там жива ртуть. Це ж така та могоча забавка. Вона собі там гріється, закипає, скаче, в думках каламуть, очі вниз, і ти вже спиш, як бабак. Хоча ставки, як завжди, високі пан пропав, пуш, орпул пал сикам. Жорсткий ультиматум. Цікаво. А якщо просто забити, відмовитись вибирати, піти у глухий екзитпул, пул бути відповідь нам? Хоча б жестами, хоча б матом. Розклади зовсім темні. Та й не вдам я так радикально. Доведеться таки вибирати інпут output, «аут-аут». Out, out. Куди ж податися, обісова мати, о дівчатка Ілони, Зари-Кумари, та інші нахтігалі на о, дам я вам флешне дзеркало ікону. Дивіться, моліться, втикайте, в перекурах читайте що-небудь, який-небудь журнал Шо. Ну, бо що тут удієш? Є суспільні обов'язки, є тунелі лабіринту, і гребеш по ньому, а там темно, і в'язко, і в суціль табори та мироточиві репринти. А ти вперто гребеш таким собі миротворчим контингентом, агентом впливу. Хімічним реагентом, блять, і думаєш, що от, блять, лізе в голову різна муть, а там, де очі не бачать, каламутять і срібло, і мідь заквічені дівчата. Труть їх, труть на порох, на атоми, а ви б, дівчата, та йдуче заспівали, та згадали б курси медсестер, та розгорнули б, розправили б крилами туалетні скрижалі, та згадали б правила поведінки в останній семестр. Останній, на жаль, останній, сестрички в обенелонки. Такі діла, чи то пак бік-діл, тобто бізнес-серіч-діло. Мейли стерто, смс заблоковано, і в ютюбі труба демокурено згоріла. Он погляньте на вершників, недозрілі ілонки. Їх четверо, і в кожного коня по чотири тіла. Це такий іподром під зав'язку дівоньки. Ставки зроблено. Касир утік, тоталізатор забанили, коротше, прикрили Буду. А перегонів не буде, дівчатка, бо всі в програші від початку, як Юда. А могли б і виграти, бо й верблюд пролізав турнікет без жетону, а людям сам їхній бог велів. Однак дурні люди... Бо ні бога свого не слухають, Ні голосу у ртуті живої, Іже ще й херовимів плутають Із жирними покемонами. Та хер без ними. Фішка в тому, Що мені з ними не уникнути бою. О земле мого Дагестану, Вже за шаломанами єси, си, Це вітри віють з моря стрілами На храброї аплки встаха Юра. Земля тут неть, Ріки мутнути текуть, Пороси поля прикривають, і за муром гіркоти ховається суть і стікає в гнуївку каналізаційними рурами, смердючим дурманом. Втім, гіркота поленова не чужай для рідин. От візьмімо абсент, бихирівку чи гідрохлорид, тетраканабінолу, чи ту ж саму кров, суцільний полин. Найкраща гірчиця до грішного вашого столу. А тепер Ctrl С без потреби зазвичай за звичкою. Бо надієшся, що на контроль alt Delete ще якось знайдеться час. І хоч стигне швидко сукровиця, ти все чекаєш, що заплодоносить дичка, і контрольний вистріл розбудить. Тебе, нас? Нас зі сну ніщо вже не вирве. О, нерозсудливий, рода людський, о, засліплені душі. У якій пітьмі, у вирві який, Намарне спливає життя, висиха, відступа, Оголює злу пустельну сушу? Скільки там його є того життя? Трейлер кліпу, коротке кліпання оком, А ми все кумаримось, мружимось, Козирями ж бурляємо в сміттяше і що ж воно, як на раком стає, то вилазить боком. А природа тим часом, і це, очевидно, цілком одного вимага від людини. Тіла, щоб біль не діймав, серця, щоб не торкнувся облом, і душа, щоб прибула у спокої і щасті погожої днини. Далі... Не поведу вас, і слова свого не скажу. Маю тільки термометр, а слова не маю. Ртуть свою колесаю, життя бережу, бо його небагато, та й те догорає.